Hallå där uppe i Almarna. Ja! Hur har natten varit? Ja, oh, den har bra! Vad har hänt här? Det har väl inte hänt så värst mycket dramatiska saker egentligen. Inga försök har gjorts att fälla träden. Däremot har det ju varit en intensiv debatt under kvällens lopp. Jag har fått en hel del besök bland annat från operan. Hur mycket folk har det varit här och tittat i natt Ja, det är många, många tusen. Jag hörde en siffra idag: att eh, 75 000 personer hade cirkulerat under gårdagen och natten här i parken. Hur länge ska ni sitta kvar uppe i terrängen? Ja, tills vi har, de får stå kvar tills vi vet att vi har vunnit.